Мисли от посланието на апостол Павел към евреите. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни, чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез сина, когато постави наставник на всичко, чрез когото и направи световете. Първа глава, първи, втори стих който, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отясно на величието на високо. Първа глава, трети стих И стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Първа глава, четвърти стих Защото кому от ангелите е рекал Бог някога? Ти си мой син, аз днес те родих И пак Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син Първа глава, пети стих А когато пък въвежда първородния в във вселената, казва и поклонете се Нему всички Божии ангели. Първа глава, 6 стих. И за ангелите казва Който прави ангелите си силни като ветрове и служителите си като огнен пламък. Първа глава, 7 стих. А за сина наказва: Твоят престол, о Боже, е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и намразил си беззаконие, Затова това Боже, Твоят Бог, те е помазал с миро, на радост, повече от Твоите събратя. Първа глава, девети стих. И пак В началото ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце е небето. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха, и като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени, но ти си същият, и твоите години няма да се свършат. Първа глава, 10-12 стих А кому от ангелите е рекал някога, Сиди от дясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие? Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на уния, които ще наследят спасение? Първа глава, 13-14 стих. Защото не на ангели подчини той бъдещия свят, за който говорим. Втора глава, 5 стих. Но някой е засвидетелствал нейде, като е казал, Що е човек? Та да го помниш. Или човешки син? Та да го посещаваш. Ти си го направил само малко по-долен от ангелите. С слава и чест си го увенчал и поставил си го над делата на, на ръцете си. Всичко си подчинил под нозете му. втора глава 6 и 8 стих А като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено не му. Обаче сега не виждаме още да му е всичко подчинено. Втора глава 8 стих Но виждаме Исуса, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт, е Божията благодат за всеки човек. Втора глава 9 стих Защото беше уместно защото онзи. Заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове и слава, да усъвършенства чрез страдания, начинателя на тяхното спасение. Втора глава, 10 стих, понеже и оня, който освещава и оние, които се освещават, всички са от едного. За която причина той не се срамува да ги нарича братя. Казвайки, ще възвестявам името ти на братята си. Ще те хваля в сред събранието. И пак, аз на него ще оплувавам. И пак, ето аз и децата, които Бог ми е дал. Втора глава 11-13 стих затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивление за греховете на людете. Втора глава, 17 стих. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Четвърта глава, 12 стих И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Четвърта глава, 13 стих И тъй като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. 4 глава, 14 стих Защото нямаме такъв Първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушаван като нас, но без грях. 4 глава, 15 стих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 Понеже докато вие трябваше досега, според изтеклото време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна, защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец». А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. И това ще сторим, ако Бог позволи. 6 глава, 1-3 стих Защото за тия, които еднаш са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастници на Светия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия син и го опозоряват. 6 глава, 4-6 стих Така, щото чрез две неизменни неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата, където гдето Исус, като предтеча, влезе за нас и стана правосвещенник до века, според Мелхиседековия чин. 6 глава, 18-20 стих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 или начало на дни или край на живот, но оприличен на Божия син, остава за винаги свещеник 7 глава, първи трети стих. А помислете колко велик беше този човек, комуто патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата плячка? Седма глава, четвърти стих. Защото докато уния. От левиевите потомци, които приемат свещеничеството, имат заповед по закона да вземат десятък от людете, сиреч от братята си, ако и тези да са произлезли от чреслата на Авраама, той обаче, който не е произлязал от техния род, взе десятък от Авраама и благослови този, комуто бяха дадени обещанията. 7 глава 5 и 6 стих а безспорно, по-долният се благославя от по-горния. Седма глава, седми стих. И в единия случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия този за когото се свидетелства, че живее. Седма глава, осми стих. И тъй да кажа сам Левий, който взема десятък, даде десятък чрез Авраама, защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна Авраама. 7 глава, 9 и 10 стих Проче е, ако би имало съвършенство чрез левитското свещеничество, защото под него людите получиха закона, каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник според Мелхиседековия чин и да не се счита според Аароновия чин защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона, понеже тоя, за когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на алтаря. 7 глава, 11-13 стих Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, относно което племе Моисей не каза нищо за свещенници, 7 глава 14 стих. Това, що казваме, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседека се издига друг свещеник, който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, но по силата на един безконечен живот, защото за него се свидетелства. Ти си свещеник до века, според чина Мелхиседеков. Защото по този начин се унищожава по-предишната заповед, поради нейната слабост и безполезност, понеже законът не е усъвършенствал нищо, и се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога. 7 глава, 15-19 стих И колкото е важно това, че той не е станал свещеник без заклеване, защото те ставаха свещеници без заклеване, а той с заклеване от страна на този, който му казва, Господ се закле и не ще се разкае, като казва Ти си свещеник довека. Толкос на по-добър завет Исус стана поръчител. Седма глава, 20-22 стих При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си, но той, Понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други го. 7 глава, 23-24 стих. Затова и е може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник не трябваше свят, невинен, непорочен, отделен от грешните, и възвисен по-горе от небесата. 7 глава 25-26 стих. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дразновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч плата Си и като имаме свещеник над Божия дом.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 тогава колко по-тежко наказание мислите ще заслужи оня, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо пролятата завета кръв, с която е осветен и оскърбил духа на благодатта. 10 глава, 29 стих Защото познаваме този, който е рекал «На мене принадлежи възмездието, аз ще сторя въздеяние и пак» Господ ще съде людите си. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. 10 глава 30-31 стих. А вярата е даване твърда увереност в уния неща, за които се надяваме. Обеждение за неща, които не се виждат. 11 глава 1 стих. Защото поради нея. За старовременните добре се свидетелстваше. 11 глава 2 стих Звяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй, щото видимото не стана от видими неща. 11 глава 3 стих Звяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му. И чрез тая вяра той и след смъртта си още говори. 11 глава 4 стих. Звяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намираше, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. 11 глава 5 стих.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 Звяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство и излезе без да знае къде отива. Звяра се засели в обещаната земя като в чужда и заживе в шатри, както и Исаак и Яков, наследници заедно с него на същото обещание, защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. 11 глава 6, 10 стих Звяра Мойсей напусне Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който вижда невидимия. 11 глава 27 стих Защото размислете за този, който издържа от грешните до толкова противоречие против себе си, тъй да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанията от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той, защото Господ наказва този, когато люби, а бие всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове, защото кой е той син, който баща му не наказва. Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. 12 глава, 11 стих. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. 12 глава, 12, 13 стих. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, да да ви смущава и множеството да се зарази от него. 12 глава, 14-15 стих но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим и пред десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исуса, посредника на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. 12 глава, 22-24 стих. Затова, понеже приемаме Царството, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който пояжда. 12 глава, 28-29 стих. Стихове 22, 23 и 24 на 12 глава се говори за бялото братство, съборът на първородните, това са белите братя, също и духовете на усъвършенстваните праведници. Апостолът на много места загатва за белите братя, но тук е най-ясно казано. Постоянствайте в братолюбието, не забравяйте гостолюбието, Понеже чрез него някои без да знаят са приели на гости ангели. 13 глава 1-2 стих. Помнете затворените, като че с тях сте заедно затворени. Страдащите, като сте и сами вие в тяло. 13 глава 3 стих. И не се впримчвайте в сребролюбието, задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е рекал. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя, така, щото дразновенно казваме, Господ ми е помощник, няма да се обоя. Какво ще ми стори човек? 13 глава, 5 и 6 стих Помнете уния, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, подражавайте вярата им. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. 13 глава 8 стих Не се завличайте от разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат. 13 глава 9 стих а не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. 13 глава, 16 стих А Бог на мира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус, да новил съвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава в вечни векове. Амин. 13 глава 20, 21 стих